Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir. İmam Əli buyurub: "Gözəlliyin zəkatı ifətli və nəcib olmaqdır. Əgər nemətdən düzgün və nemət sahibinin istədiyi kimi istifadə olunmasa, o problemlərə və başağrısına çevriləcəyidir. Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir. İfətli olub günahdan çəkinmək isə bu nemətin qarşılığında təşəkkür və zəkat hesab olunur. Bir çoxları öz gözəlliklərindən əsir edilər. Çoxları da zahiri gözəlliklərinin kəməndinə düşmüşlər. Əgər bir nəfər zahiri görünüşünün gözəlliyinə, bədən və çöhrəsinin yaraşıqına görə günaha düşür, yaxud digərlərini günaha sövb edirsə, bu nəmətin qarşılığını ödəməmiş hesab olunur. İffət, ənmara nəfsin vəsvəsələrinin, könü aldadıcıların, cazibələrin və ehtirasların qarşısındakı siperdir. Gözəllik heç bir halda qunaq işlətmək, çirkinliklərin avuşuna düşmək və başqalarını fəsad bataqlığına sürükləmək əsas vermir.